الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعض ديزي فوري خبر على رسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم دبني نزير خفال ورغي دبار يدي شدوس وكانت قرزوالي چونکی غيہود او يهود هميشه د اسلام سره د دشمني ملي پاتې شي ویني او اراده د رسول الله د قتل وکړه شو بي وژن د جبريل عليه السلام په واسطه رب العالمین یې د زنانه په واسطه باندې شي زنانه او رسول الله را اټلاوري شي د رسول الله نبی زا. اگر که سلام ابن مشک مرتویلی شي الله بدا خبر کی او د وعده به ماته شي د ډیر بدکار دی و, و یوهدو او غو دا ان فکره کی د نبی د ملګرو د دې شو روان شو صحابو له سمون دیلې ټول مجاهدین دا عقیده ولر شي کی د الله نبی په ضرورت دی غي پورا کول د پارځي او بیرته ورش ټول ټول حتا مدینه منوره اله یا مدینۃ الرسول ورسیدو مجاهدین هم فکر را برج او اشترا له اذا نبی تاکو من لو ندی ویله وراله به مال محمد ابن مسمل ویلی شو ورشا او د یهودو له اویا چې تاسو په دې کې پاتې شوی نور دې دی ځای راځي د یو اندازه په اندازې باندې وسامان ځان سرویسه ځکه تاسو دوه تا او کړه ورانه په یهودو باندې سخروب راغی عبد الله ابن ابي ابن سلول دا و ته تایید ویلی چې موږ سره ډیر خانداران دي کله الله نبی چرته خپل خبره اخلي وای دی اخلي او کني اخلي وزره جنگ کو حویب ابن وے رسول اللہ منگا وتل تیار نو اراده جنگ لرو حدیث کی راجی پکب بڑا وکبر اصحابہ رسول اللہ اکبر وی له ټول مجاهدینو ویله الله اکبر چې دا خبره به جنگ تمام شوا او کسان کسن په یو ځګه شهیدان دی احد کې لسکسن به نور شهیدان دی او وې نور شهیدان دی وشي داخلیم جګړه جوړی شونه تبان لږ زره عملګری جوړیږي عالم نبی طالب لوی جنډا والا عبد الله ابن عدله ابن ام مكتوم بخض زي بان مقرر كي زي رسول الله نائب واستاذ ومعذور شهاب وبصر هو اش با غري ي بينزل سوره يهود ما سرا نرا وتل رسول الله رو خير انسان واغد يهود داون ووشوز ولن شيء كلا ووشوز ول يسد بارش منافقان ولي جلك داس تخريب کار خلق جديده وفسد كده مجاهدين لدي اشوراني جودي ديون سكدي ديو دي كجورو د ديو دي, دي بادو دي دي د بل انسان خبرې جوړې ډېرې ډوړې او کله ډېرې والی او دغه سورې لپاره چې ديباني پوي ني شي مسلمانانو باندې ستيري دي دله په دې شي فساد معلومي کیږي ځکه الله امر د وجنه دا اوس وجه د خلکو د تجليل او د شرم لپاره اوس وجه د يهودو بخلان انسانانو ربړولې په کار و وي ولي رسول الله مخه راکته کیږي روان شو يو دوه خلنه په ایمان راوړو د برقرار پرې خو دل دلیل له دې چې په اسلام کې د ارشا د مال او د سر د دنیا او د آخرت عزت پرودې کوي قورآن کې الله فرمایي چې دا خلک چې زکو وسره مجاهدين وژن کې ده شو دي د الله مخالفت کړو او کم خلک چې د مخالفت کوي دا هغه سره دا جنگ کوي طریقه دا وه چې مخ کې شو دمان روان کړو او منسکی زنانه روانه کړې پوکان ورسبه دي یو ډیوډیو شروع نه ویلې چې موږ ډېر په غیرت وو تو په دی وو تو باغه يهو چې کله په یوه ځمانه کې او به دغه زن او شی نو ظاهري د خلکو له رنگ ور کوي چې موږ ځکه دې سین نه مقصد دو و هغه کارونه موږ پوره کړو حاله دغه تښت په حال کې چې اوس په کومه طریقه باندې موږ نه لاره په دښ شې عادت دي د دین اورښت باید غنیمت کې د مال کې نظر د شهابه خپل ما بین کې بحث راغی چې دا غنیمت تیز منګل لوي لري دا مالې فې دې غنیمت نه رسول الله بي شريكي بریدو شروع کړه بنو ثعلبه بنو محارب سبا ابن عرفای مجاهد الزرق او مجاهدین و, و سره ور کړ ويور شمل په هوکا کله یې ځاله لاړه په تخته دی دوباره په بدر کې وبله غزا وشي رسول الله یې مجاهدین ځان سره واقص او لس مقابل سره تقریبا 250 سونه و مر زهران الاخر شي کل راهله بو سوفين ویلي لکه دا خټه رسخته وشکلی دا او منګه دا جګړم سختل چې وی کوزي چې به بلکله دا جنگ روس ته غنو خطول خل کولې جړې راخره رسول الله میدان به بهړو دومت جند العلاقه کې څه بدمشن پیدا شو غو بلا رشق ولي دل نه بي به زر مجاهدين به واقف سوې چې زوبسي تقریبا ولستر مزل د مدینه منوره نه کله چې አልته وراله <سؤال> دورسه به د کندو کې پټېدل ځکه مجاهد انسان به تکتیک عملی کې او د شپې به مزل کو چې کله زیل ورسې د غټو تکتیک دی او مرعوب شو لسلس کسان رسول الله ورکه را چې کله یې دوه غا نو کړې چې بده چې ولاړو د خر کو د لارې به شکولې چې میدان لره غريو سره مالم لیکن او هغه و تکتیک دلاړ او کیدر به ورسې تبوک ایمان راوړې رې او په دې منس کې د عينه سره رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین ورسره د احزاب مسلره ده بدر او د خندق د احد نورسره مسلمانانو دریم سخت جګړه چې واغه د احزاب يهودو کې عادت دي د ډېر خطرناک خلې دوی پويږي چې مسلمانانو سره موږ برې راښته کړو شو علي خطر سو پورې ځان سره متحدين پیدا کوو به اهل النفاق هم ځان سره پیدا کې منافقانو غیر مسلمانو دهريانو او مجوسونو سره د ټولي او سب کې ودري ځکه دوی خو چیلند دي که مون <مانگ> مخامق د اسلام سره د غره وینو کړي چې په مونږه واس برشي هر چا پربد ټولو درو غټه عوامو شریکه واخره کې بيټوله غټه دوی اخلي ندشل کسان ځان سره واخ وسو په دې ملکونو باندې په دې ولایتونو باندې دو وقدون شروکل او ولالو مکیله ابو شفهان راجمه کو دارونه دوی ویره چې لکه دقه محمد چې ژوندې دي انقلاب ولا که قلارش د دې وجه په کار دي دا خدمو <تصفيق> ول بکری دا ارځی جګړې شروع کړي دلته مجاهدین لګه وته لګه دا وښنه وغه وښنه دا تړ وغه تړ اړې کمه خلک شړې واغې وخت کې ایمان راووي ویلې شي بالکل سید رسول الله په خلافه عزت الله سنور زر جنګیلي درکومه درس روانه وی ته نور زر چې تا کرم بد نور پیدا کو بنو فزارا بنو مراب بنو اشجع بنو سلیم تقریبا شپږ زر دا وې خل لزر قوا برابر او دا, دا روان شو کل چ دې روانې دل سورہ حزب کله دا حالات وګرکړې دي دا سه حالت تقریبا تقریبا د هجرت تنظیم کال ابتدایي د شوال په میاشت کې دا, دا مسله شروع خو پروګرام ورته د رمضان نه ویل شوو کله چې را روان شول پنځه څلوین خوره محمد رسول الله مو سره کی د جهان ټول قوی وبشره غلی و ټول کافر مدینه منوره مو سره دری دریس در خلک بکې دی ټوله دریس ورو د ټوله نړی لټی او درې دلته الله فضل سره کیږي قران کریم رب العالمین هغه تشویری چې کړې دی د شی او کیفیت چې د ار مومن زړه بلکل دی خو له لړا غلو د خپګان نه فکری جګړه وا اوس بمړ کیغو اوس بمشه دنګي اوس ودا کار کیږي اوس دا ځمږه الله قران کې د مؤمنانو صفات په ذکر کولو چې ګوره په دیکر مؤمنانو ډېر کې صفات کار شو د منافقانو په بای حادثه چې به منافق معلومی هغه انسان چې شینې نه قرابو باشه چې کله اسلام ظاهری دي شي معلوم شي نو بدله دا معلومات کېږي اوس دا په دوه منکلک ودریو کړ دشمن په خوا کې ودری کی د مرافقانو باندې نش موږ الله باندې کفر مغلوبیت دلې غزوه تل احزاب وله وی او غزوه تل خندق احزاب ورته په ډېره مناسبت باندې وای چې د جهان مختلفې ډلې مختلفې قواوی چاغه د مختلف ملکونو د مختلف نظر یو والا و خو لکهن د اسلام دوار او د پارجمشي و حدیث کې نه رسول الله فرمای کفر به یو خپل ما بین کې بيوبل خوري د بيوب سره بوژن کې وزن وي کوچکل د اسلام سره مثلا نو هغه کافر به د خپل دښمنۍ لړ کې بل سره اتحاد ورولې و درې چې له دښمن چپکو اسلام قدمول پکاره دي نو احزاب مرتبه بنياد بنوي دوی علما د لکي چې پدې یا پدېجه کې په توګه مثال اسلامي نظام او خلافتي ک د دنیا په غشي سره کافر ول نه د برداشت کې چې په هر طریقې د غشي نمازان رسي خدا تخريبي دوره زکریا دوی می ساده چې دلته کدا د شپې شفرکان د چې د ورځی را راوځي د امر او ته بد لګي چې اگر کدن ورخه خپل کمالات شتا دین د اسلام دی دا دا و کې سې دین دې منور دین دې د امن دین دې خو لیکن يهود نشراو د بابت نظر ګوري د دنیا کافره د لرې کول پکاره دی, دی تخریب اله پکار دی خدمتوله یا بطور مثال که اسفغمی د شپې انسان چې کوم وخت کی دا وګوري او راکاره شي شړی لکه د معلومه شي لوړ معلومه شي جوړ معلومه شي خو اماغ نور دا کوان سارقان اغه له ډېر بده ته مېږي واشه درځي څون خو لا وځي کیږي لا د شپې خلاص مون فکر دا واه اوس کیږي نه خدیر روان شل د دې بنو ازج مشرشو اغه ویل کلمس عربنی خو یله د ورته امیر اوددي بنو مرمر مشرشو حارس النعوفه بن اوددي بني فزارا مشرشو واغي اور د مقرر كي يدوشني حسين ابن عينه يا عينه ابن حسين ده مقرر كي ودما كيل مشركانو مشرشو ابو سفيانو روان شو يوريسر وتاقليشلك بدي روز بروا نيگو خوشونكي محمد صلى الله عليه وسلم ود انسان نو دلیل یافته دي چې مومن انسان په بدن دی بلکې هغه په تکړه بيدار او خيري دشمن سره پره سره پروګرام برابر دی دغه رخصت کولو طریقه سره را په کومه طریقه باندې دی او څومره سلوص د نبی کریم سره السلام دم د ملت کسان له ویل يا رسول الله د خل خودشي غلطي را دي شروع کړي دي تقریبا لزره کسان روان کړو متشرق په شورا کې نه ولا غټا لوري قوم د نبی کې عمر وغيرها چا یو نظر پېشکې چا بل نظر پېشکې چا بل نظر پېشکې چا بل سلمان فرشی ورته ویل دا لري ناشنا صحابه ادریس وکاله د عمر ډیر په تکلیف باندې رسول الله لره ورسېدو تقریبا ډیر لسې د لسو سازانه بدل کړه وې ویلې زمو په پاریس کې د عادتو چې کله به یوځې محاصره شونه موږ به یو خندق وکړنه پدې کیفیت باندې چې د انسان قط ادم یو واست یووب نشي والي دلته به د بغل باندې ورته قوم کسان کینو که اسونه راځینو هغه دنګلې نشو کچر د پیدل راکته کی مو به گذار کو د خو ایسم خپل دښمن ته رسول الله دا نظر له خوښو وړې راخاله متسلیمه بشه خندک پروګرام اوس برابر وو څنګه برابر کی دریم مسره داوال سلوې کزه پلس د مسجیدانو باندې تقسیم کی لس لس مجاهدین او سلوې کزه رسول الله ور دکر کوي چې شلکه دیجن تر دیجه پر ادا پتاو شو د پتاو شو یو دلګیو خدوم ربا کوی چې عرض به دومره اندازګی چې استه دغ نشی واله او عمق جوړواله په دې اندازه باندې شکلت قطي ادمي شو به کیږي میږي وغيرها اول نشي چې دي خپل خبرې خوای وایسونه را پورینه به شي ګر را ګر شي د خپل اوړتمون غنښو کمین کې چې راځي گزارو به کوو یو چې شهیدہ خدای څنګه وښوده خو ډېر غټ کار دی دل زره قواونه ګر چې د غو د ساعتل ځان نه د بچ د غو د بچو د فارده شو خنده کنه د د ارچه د جګړي ځان ترتیب دی قانون داود حرمه جګړه دا و چې یو هغه په خړو نه نشو کېدی جوه هم په غره کې نشو کېدی او دریم چې په کوم ځای کې به وی بوتي انت نشو کېدی و چې دا چې غوډي ترونه زوستره کارو بس مخم اوار ډاگر نبی کریم علیه الصلوات والسلام ویلي وی دی او د شرق طرف لا دی جنتی دا و خړو نه دی حرۃ الوبره او حرۃ الواقم خړ باندې دوه راتل نشینې موږ سره جنګ دا خو پریده دي دو شمال په طرف باندې قواویر رواني دي د لارده جنوب طرف دا کم زره قبا دي وی پدې چې اگر کمنګ دي باندې قريزه او سره واحدين کړي پدې لار کې او اغه موږ سره دا ویل چې نه بدر سوق بريدو بلکې تاسو تایید وکاو نو تاسو خندګې دي شو کنه چې دي شمال طرف نه شروع کړي تر دي خړونو پوري او تر دي خا جبل السرع پوري چې مثلث شکل دشي جوش ال په طرف باندې باغونه ای دوی پدې کې دا خندګ ته صوبه شي پدې او پدې طرف باندې په دې غړم ورته من خوې خو ملګری کیناو دو شي کلونه پر وځ جنگ وشورو وشي د ډیره شهيده دا مسله وکړه جنبه مقابل <سؤال> چې بني قریزه ورته ویل چې منګه 700 دشمنانو سره اتحاد امریکا او بلګي کپ تاسو باندې شته تعرض او عملیات کوم وزر کله ودریو رسول الله وی سیدو آو خو يهو تھوڑې خطرناک خليدي همیشه <مشاعت> تاسو را <مشاعت> اوکی په دې منځ کې بیلڅه کوشش کیږي چې د اسلام څنګه تخریب کوم مسلمانو مجاهدين څنګه ختم <مشاعت> دي دلیل له په دې باندې چې قران کریم کله انسان مصالحه کې ادب چرتم دی هره وړي چلونه باندې دوکاني نو پاګو باندې چرتې اعتبار وکړه دا جوړي بالکل تر دې بشبدې لاس کیو نه چل ک دغه سره امن د پر راغلي موستر ترقی د پر راغلي موستر تعلیم دپار پر راغلي من قران او سنت تر ادا جو وردا دوکره دا باندې نو نتیجه ګوره څلورو مسلدا چې دا خند په څومره وخت کې وه یشتري شو تقریبا 100 شاوخه کمو زيت بينځمه راشه مسلدا وا چې سخه امتحان راغې كلا كلا لازمي مجاهدين سخه امتحان راول ضروری بي سي مسر پیداني شي کمپل بي سي پیدا پیداني شي د ګډ بي سي مسر پیداني شي د دوی بي سي لیکن الله دوی له قو او سره دواچ د امتحان دي یو خدای سخته اخني بده شروع وا چې په عربو کې <سؤال> دریم صحابه کرام دومره فقيران او چې په تاریخ کې شمه دي فقره سره مخ شې ویلو و دریم دومره سخته یې راغلی او په د ملګرو باندې شد حد نشي وا او څلور مرافقه نوم دایره کيده چې اسینه داس موږ په سپون کې ولار یو دم کودتا و نې کی د غف شراط باندې دلته داخل کې جنگ شروع نې او پنزم ناشا مثلا په کې دعوه چې دلته د مقابل صرف لز در جنگ یې راغلی او د محمد رسول د مکی ټول د مديني ټول و چې دین پدې کینارې نن دي زنانندي ماشومان دي او مجاهدين دي او تقریبا و تقریبا چې مجاهدين سره حساب کې یو نیم زر کسان یو نیم زر کسان چې يرم سختره فقرم سخت دي د منافقره د کوته یې يرم شته او یخنیم دا نو خیلی خېل شي دي قوه سره جنگ کول نه بس اثر کارې کنه زبرې ګران کاري دا حد نه ګران دي قران کریم کہ رب العالمین فرمای وي د دې خلکو د ځونه بالکل د خلل لړ رسیدلی او اندام مثلا وشنه پلانین راغلو پلانین راغلو پلانین راغلو او هغه قوا وراله او د قوا وراله د چکلې وسړي مجاهدين مؤمنو د لیتا قصره په ډکه کار باندې د غرب باندې بان راغلین بان بان او د معلومات کی دي دا غش په چکلې په ځی کی تیریږي دا غو ضروري خوراج په ځی نه ډډه موري به دي سو بغړې ده سو صورت بس دغه سره چې لکه ما څو غټو دې کولې که د ب نه جوړه کو قال نګه واخلو پان کار څنګه وکوو کوم بالوکړو ب کوم ټلګ ړو نه وکړو لیکن د اسلام دشمنان هغه چې مجادون سره پټکره دی ته دغه د شپې صورت دغه د ورورال دغه دړ صورتې حال معلوم کره بیا به تاه بلکل د ه هظه مخدهېږي چې پهمونږ دا صورت حال د نو زمونږ په مشترانو صحابو با صورتې حالو کم کیفیت باې به داوه سختی به شبګه پیغمبر دا وشوه چې رسول الله بس الله ګری ولې د پکار باندې شروع مېش مخکې پیغمبر رسول الله صلوات وسلام اوردا پروګرام شروع دوی دا خوري د تی لری کولیو دا کندی سلی او دا خوري به بر صدرون و غیره دا کی اډ شروع و باره رسول الله خو څنګه امیر المجاهدین او هغه چې کنه دا اولید مجاهدین تسلی ده پر شي اس نه دا خپل شي او زړونه به هوشيرينش او سلی خراب نشي نو یوڅه الفا جی وی ولې شدار مزید نه به په ابتدا کی ویلو اللهم لا عیش الا عیش الاخر فغفر للانصار والمهاجرين يلداق اج جنته دا کوم جونچداري دنیا ته جون خو اقا جون دي چاخه د اخرت جون دي چې ابتداش ته انتها نشته د دنیا بوت د شپته کاله سلویک کرے ته شل کلوغه بده شي کې د کټ نه بوچتي دینش کبدې په انسان باندې تکلیفونه راشي فقر راشي مشکلات راشي او اخر کې به دقه نتیجه جوړي شي مارک ملګرو له تاسو لیور کړه چدا ګور ای ژوند نه ری ژوند ژوند چې هغه اخرت دی او ناشنه خو هغه فال فاج ورده دی ویلي فخر الانصاره والمهاجره یا رب العالمین انصار او مهاجرون لبکنا وک محمد رسول الله چې دعاو کې بیره څه خېلې دا قبلي کې کوونه قبلي کې دا مدار قبليګي صحابه خو د رسول الله ملګری دي حدیث کې رسول الله فرمایي چې ان الله نظر فی قلوب العباد رب العالمین د طول بندگانو بندګانو په زونه کې وقته انتخاب کړل رسول الله انتخاب شو وملګر الله ورپیړي او چت خلک قیمتي خلک د زمکه پسر باندې ټول جنتین او طول مسلمان دا مسلمانان و مشلان او د ټول بارکه مشړې د محبت عقیدت شاته کچړ ته بتایا نسبته رسوله د بندګانو او صحابین سره د ظریف استوران رااله امام مالک شه فرمایي چې بی ایمانای صحابتو مرشد دي اوږه ورته جواب کیو الیشی محمد رسول الله خفنیش وی نحن الذی بايعو محمدن علالجهاد ما بقینا ابدا وی مون هغه انسانانو چې محمد سلام بیعت کړې په jihad باندې تر سوپوري چې مونږ ژوند مگر چې کله مونږ هم یا رسول الله برکهار خپلې تر سوپوري چې مونږ یو کس موجوده اصله او پس مکه باندې کیند او ساسره مونږ بیعت کړې داړې خو هغه الفاظ چې در رسول الله زړه پر اخول رسول الله سره ملګرو بیعت کړې په اسلام په jihad د مسلمانانو په نصيحت باندې پښپګو خبرو باندې وغيرها دورتوي دو ویلي دله دو نبی بختله شاعرنو کله کله بده شاعرونه نقل کول بختله شاعر سکنه او شاعر انسان دومره زیات مینه او رسول الله دې وقار ولا انسانو دویم دا چې دا خلک به وهموني کی چې دا قران محمد ده زنه جوړ کړی دی عليه الصلاة والسلام قران کې الله فرمایي سورې چې شعر ته مناسب نه وو چې کله ویني هغه ته ګډ دا دله رواحت شعرونه ویلي اللهم لولا انت محتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلنا سکینطا علينا وثبت اقدامنا ان لا قینا ان اولائی قد بغو علینا ان ارادو فتنة آبائنا اللهم لولا انت محتدینا یا اللہ کتا چرته نبی منگ بچرته دیتنوی بي ولا تصدقنا ولا صلینا نب منگ چرت صدقی ور کڑی وی نب منزون فانزلنا السكينه علينا رب العالمين ومونه سکینه رازل کا وثبت اقدامنا الا قنا اوز موندا قدمونه مزبوط ک په میدان د جنگ کې د دشمن سره مونږ شرتلاندې وې تو ان اولئ قد بغوا علينا دي غیر موسم د جهان نه لری لری قوا بیر لا توشی لري په مونږه تجاوز کړي او مونږ د دانش بتونه د دا ولا دی دا اسی خطر راک او او ان اراد فتنه ابینا کدو شرط د دې اراده لري چې د ملت مسلمه به ټول کافر شه دا به يهود او نصارى شي ا بين حديث کې راځي رسول الله په تاکید وکی ا بين ا بين ا بين موږ ورشرطم د خبره نه منو کفر او شرک يهود او نصارى نه ګور موږ نه منو وې موږ د اسلام بچی نو او موږ مسلمانانو دا شير نه ویلې دلیل به دې چې انسان له هديتې په مانزه پکعبه باندې په جهاد باندې په قران باندې په اينابت باندې په دعا باندې در رسول الله پتہ به د رې باندې قوي ایمان باندې د الله په رحمت باندې او د الله په رضا د شي او ملګرو ما وکړه کړه د دې باندې شي په دې وخت کې شیرونه ویل پکاره دي کو اميشه غلبه ور کول پکاره دي حسن بن ثابت فد رسول الله بارك ويلي کشم يخشل بلاده مشارقا ومغاربا ما احسن من لم ترقدت عيني ما اجمل من كلام تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء يا رسول الله يا تاخذ شيرا كرورا شراو خط المشرق والمغرب طول قسم بالله جسمستر وستاو نكيس سدني ديري دلي او قسم بالله چي وي جسمساغوني بچين ديراودي تدشي يا رسول الله لك تاج زن پخله جوړكدي دومره حسين دبي بسيويلي وفينا رسول الله يتلو كتابه اذا شق معروف من الفجر ساطع ارانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنه انما قال واقع يبيت يجفي جنبه عن فراشه اذ استشغلت بالمشركين المزاجر وايه غير مسلم مكسل بدر نشوالي ووجدا ما قائد وداش قمندان في قيادتك غرزو شغل طولش فرا بول العالمين او استاد چې مشرنده چې هغه شرف کوي هغه په برستنګ پراته نه نه زما امیر جوداري اوستا امیر جوداري زما مجاهد جوداري اوستا جنگري جوداري چې شپ ته موږ لټینګي دلیل به دی باندې چې کله کله بدش وخت کې دا شیرونه دا ویل پخار دی نو هم به کې پېخ دا وشو رسول الله پر خپل مخاور نقل کولی مجاهد امام ایوازد عینو بلکې مجاهدو بر ابن عاصف وي رسول الله چې کړه داخله نقل کولې به داخټه مبارکه چې ما وکړه له در رسول الله دا بدن تک سپینې وې دا په ګردونو باندې د څه پټشي او چې غسپینواله بالکل به کې او په خپلې خاور په کې قرزه ولي ابو طلحسه فرمایي زه ورته خپل الله وګيو مونږه ډېر انت یې چې وګيو مل مجاهدين وګيدي چې کړه دا کمی سوچت کې خپل خټه مال کار کړا وي مونږ یو تړله رسول الله دو کانه مشزم ډېر وګیم خو ځ الله امر دی خیر دې بده باندې عمر صبر کوو د تیګه په اولی طړلا یو چې علماء دا څنګه کړی چې کله انسان وږي شونډام لا تیر نه دی واځي پات شي به دا چې ته پړې غونې تیګه چې کله انسان د خېټې پورې اوتړې نو دا یو خشي د کلمو مې دی له ورشيږي نو به اغلوګه نه مخسوسې او دیبه کجول د غره خستي ور بشي زګي او هغه به دی واسو کې دې شي وځي کول او به زګي بل به وي او هغه به تیرې وی ور شمنګم دا زموږ ویګم صبر وکاو نبی کریم علیه الصلوات والسلام داغه په ملګرو باندې ډیر انتی سخت تراله الله ربر جد شخص کی حالت کوسکو مکر علیه اته م په کدا اوس نشته معجزت صدر شو جابر بن عبد الله چې درجه عبد الله صاحب چې هغه اوهد کې شي شو حدیث کې راځي رسول الله فرمای وی ار سړي چې شيد الله سره خبره کوي ته پر دین اقوا خو لیکن عبد الله شي شو رب العالمین سره برابر راس خبره وکړي مخامخ مخ. صبر عبد الله بن ابي بن سلول له ویلو و و راځو چې مال جنگ ناراضي طریقه راځم غ خپل ځان دی پخو کنه پويګم ونه پويګ ونه بشو موږ رسول الله پته کې جنگي په حد کې دای شي اول ګزر پم دوله کې شي جابر بن عبد الله څنګه محمد رسول الله وویل دو چې ملګلو یې کان تړلې ده د دوتې کې تړلې ده دلیلې په چې مجاهد به شلنه خرابې یو کوي ځکه موږ د الله <سؤال> لپاره بجنګیږو د الله لپاره زمونږه کاري د شي بنکو چې له داخله مالو نه کېږي موږ نه کېټو موږ چې څنګه زموږه په سر پراته را کوڅو غدريږي کو نو غدريږي کې بس کلک غدريږي میدان راغ کورلا د خپل کژلی ویلي وې چې خوراک وغیره محمد رسول الله دې وګری په دې چې کې فټمن وګری شي بالکل دا پورې تړلې دي او په گردونو باندې مخ ازاخه ټوله موږ سي اغه ولې دغه شی لیدا او دغه شی لیدا یو سو په اندازه باندې کې جوړ لغلی دا او رمهش زموږ ته درې مېچن لاندې وایو چې د دلالک مو رسول الله لالبويم چې شو کسان را روان کړي وېدا شيکره دي دا کارو کې دا لړو رسول الله وعلى او وګ کې په ورته ویلې په پټ اندازه ویلې رسول الله ته او یو څو ملګري دره روان شي ماته شو دعوت کړي دي دلال نبیو دم اوازو کې پوښت او د خاندک مجاهدنو ان جابر صنع علکم سورن وی جابر تاسو روري ته راکړی دو ټول مجاهدین روان شي وی چې کله روان شو نو به دې کې دوه خبرې شوي یو دا چې رسول الله ډیر په وخت اواز باندې اواز یا اهل خندق دلیل له دې چې کله کله په وخت اواز باندې اواز خاص کر په میدان د جګړي دوی هم رسول الله د پارشی باندې خبره وکړه پارشی نبی کریم علیه السلام استعمال کړي دا په خپل زبان دلیلې بدی باندې چې په میدان د جګړي کله کله لغت بدله وره بدلاوه <تصفح> ورته وی چې تاسو د دعوت ته راځي جابر سه فرمایو چې دا مجاهدین دا لکه را روان شو لاړم کور را پمنډه کځل میولې چې د کار شو موله د الله نبی برښي او سم مجاهدین برښي دا قوتو الله له پیغمبر خبر کړي چې ما د مردمو ته راځي کړي آو ویغه خلک له اواز کړي و آو وی بالکل کیسه کی الله بسم پرده کوي چراغ ورته ویلې دو تنور مسرور اور اور اور مسری بارے خبرو کې استرتی موچه تا وای رسول الله صلی الله علیه و آله و اولاد مبارکه باندې کې وروافه لس نسکشان کې نه ول لس کشان کې نس روډه به خوړه لا خوړه به او باد دیګه نه بتلا به بل سره به خدا ټور مجه یی دن مارل شو او خوړې مخړل خو کې و پورا پیمانه باندې مارل شو لاړ جابر سے فرمایو والله قسم پر اللہ چې کله دې کټو زران نه مال وې دم رټه کو دې کو کې وی د <متحدث> د رسول الله معجزات کار شوال حتى ترضي پورے سبيل الهدى والرشاد صلى الهي کرجي چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام ویلي چې ليله ویل چې ژوندۍ شو د الله په پځ سره ژوندۍ شو د جبري په به دا معجزه <متحدث> ته صادره شو نه شنه معجزه مزيده را یو خبري کې په ملګرو تختیب راغې دیم د ملګرو ایمان قوي شو ایمان لکه مخک چویوله اللهم لولا انت ما هدينا ال تدي ایمان حفاظت مسلا ود تدي ایمان تقويم مسلا تیر درسوی کې موږ تاسو لویلو چې د ایمان حفاظت راتلو په سمانی قران سره به تعلق ساتي شریعت سره به تعلق ساتي د انبیو په قصو کې و سوچ کای د لاندو بدواګانو غاړي ذکر رب العالمین وکای که څلاره بشرې انسان له انتخابای خپل ځان او قران او سنت باندې تربيت کای او د لار باندې به اعتماد کای دعوت بکې د خپل لارې لاره او اغه اس ما بسم الله چې په هغه باندې شله سبا کېږي مستقبل د اسلام په فرض شي کېدبه لری شي خپل او آخر بد اسلام بیره غره پېږي د کوپر په دې کشو پښ باندې مسړه دوه کېږي نه او د قشند اغه چې خپل ور دي چې خپل خپل کوي د نیک شړی وسید نه بازار وګنشي مرګ بیا د مرګ د الله سره مؤمنه کوي د مخلوق د رب د مخلوق سره مؤمنه کوي چې مؤمنان د کافر سره سختي به د دین په کې د چا نه نه د الله د الله رسول الله خبرې په مقابل کې رسبال چې خبره نه کول د رسول الله رسولت پر واستحزان کول مؤمنان الله زر نه ور کولا د مؤمن په خلاب باندې نه راخسل د يهودا سره او سره دوستاني نه کول دا وی سره مشابهت نه کول په دې ایمان ساتلې کیږي او په دې معجزه کې د ملګرو ایمان قوي شو او پرون درس کې ویل شي وا چې قوت په دې زیاد الله په مخلوق کې سوچ د په نمونه کې سوچ قران کې سوچ د رسول الله ته کول د الله د الله ذکره کېسا اخلاق رسول الله معجزت پېژندل دغه شخصیت پېژندل اسلام خو بیان پېژندل علما اوسره کېنا صلی الله علیه وکت ورکول جهاد کول عمل صالحه پدی باندې ایمان قوی شه دوه منشات معجزه پکې دلیل لپاره چې کلا کرے یو سره مجاهدی تب پدی غیر کې بده سخوري دشي خوراکونه پخیزه کې خورلې او دشي اسباب الله برابرې چرتم په او پاور کې نشته داس الله ودی او تجربه راش کم انسانان انت ور غیره غو په فلدا تجربې کړې دي نو عمر ابن بشیر خو ور وا اغه دی ویل په پانزابه نه حدیث کړی او یو چاله ویل و دا, دا, دا ورشه نو ابن بشیر له ور کوښمه ما ما لري ورڅخه څه پوښښوي ما چې هغه ډېر انتهي سخت وږي شوی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جبل صلاح په یو ځای ناستي وی کله چې داسره چې تیروی ځنانه ورته ویل چې شعر اورل وی کجوري راوړ ویل چې عمر ماما ده وېدی دا سرخانې ورکه په دې باندې واچوي وې وې شکلې به دې سرخان باندې ادرسخانې ورکه په هغه باندې کجوري واچ لري حدیث کې دومره دا چې حتی دې اطراف ریسه چې دې نورمس ملګرتي خراکو کې وو کې دومره دې ډیر شنور ته دې او بیره وخت په خبره تو شه دنونی کې نور روان شو دا کې بل معجزات دریمه نشه معجزات به ګدار الله چې چا ارچلې زې ور کړو چې کله کانه نو ته هم ما تول یو ملګری په خواري وکړانه کې دا رسول الله لې شکایت وکړې رسول الله و د شي کار دي حدیث کړی د الله نبی بشراغه او تدريب ورسنه وږي مجاهد بشراکه تاسو چې ګونډه کله ورته ما تکړې وله بسم الله الله اکبر چې د یو گزار ورکه و د شي رڼا تی وته لکه انور و الله اکبر به تی رڼا وته وې دریم گزارشي الله اکبر رڼا تی وته ملګری ورته وله يا رسول الله شنه رب العالمین <سؤال> وید دمشق دا غسرو تامرات وید شام ملکه کارک شدابه تعالی درکو مجاهدین لید وی دیم گذار میشو کی وی الله د کسرا د سپین تامرات ملو کی دل چدا به تعالی درکان دا دریم گذار میشو کی وی و خوذله او تقریبا فنزل اسکل عرصه پیدا رسول الله مګرو عمر شپو وخت کې پیدا ټولنی ولې شوی دی منافقا پدې چې کنا سو هغه وی بل وی وی دا وګړه و یمغه ضرورت پر کول بار وتلې نه شو او تاسو دلولي طاقتونه راچا پکې دلیل دې بدیماني شي منافق په لور رسول ایمان نه لري چې دا خبره دې کولی نو شي الکه یوم ملک له شکو په یو راکر باندې د لوي طاقت ته سم لای دی غوښر امکانات دی جوازونه دی فوج له اقتصاد دې پلان دې او دا دې دا او تاسو رپنج شپکا سره شته او بده غسه 53 روبې چنده باندې تاسو دا ماطیو دا کوي دا چیرته عقل مړي دا خبره چې کله چې شروع لري اڅاده منافق دی د دې ایمان نخلاص هیڅ د چې سړی چې کلمر کې ګربل الله ایمان نخلاص کې به ما نه بوجي لیکن مؤمنان په خبره خبر باندې نورم تقویرا لشه او هو د رسول الله خبره او په دې وخت کې خمه خبوزه کومک منل راشي نه هم مسره تاسو چې فوج را ورشي دو لزر قواویری نبی کریم علیه الصلاه والسلام جبل سرا دښاله ور کړی دا د او مثلث باندې ځه چې شمار په طرف قواویرا روان وي دیږي طرف او شرجه جانب باندې حرۃ الوبرا او حرۃ الواقم ده دوه خړونه چه طرف لمزه رقبا او پاګیزه کې د بني قریصه کوای او پرتیوی و وسو جنګیلان هغه مې ز سر پراسی شریک وا اعلان د تکړه تکړه او سرغفاره مجاهدین ورته کین اول د کمیټ برې خوا کی دغه نور سره بنور کسر خپل مشارکین نش چدا او د دوی د شیخو شمون جهان د ټول قوای مونږ بس په یو ګنټه دوه ګنټه کې په ټول رډ پن قابلیت شو را ل کمځه کډي واله ول زنب المنقعه لقه کې د دلت واله ول جنبه مقابله غنور را ل اغه مجمع الاسئله لقه کې او تقریبا دومره سخته دوی له تمامه شو لا چې پنځه څلوي خه اورځي انتظار وکړي چې لږ او پدښته کې پروتي او خره کوшкан کې میرسل خيله شد دومره سخته تمامه وکړي دا د دشمنانو کې د اسلام د خدمتونو لپاره دومره قوه وراولې لیکن په ارځ کې دوی خلک پراتي دي مرکز لري خطر ده چې څومره سلام وکي چې باندې کېږي واسه مده شي نه چې مجاهد دي شي ایوا چې بده شي نه شي مسلمان کړ دې بمبر شي ایوا چې بده شي نه شي مسلمانان دې بمزندان مقابل لم تکلیف دي وای ول چې دا وس کیږي نو لسما خريمه سلام وکي دا او شو حوي ابن اخطب اخطب ول شي مار له حوي دا چې غیرت جوړ د حیهت مار د مار بچو دا یو يهودو يهودو نسل دا یو ویلې چې جن د کار مو کو چې دا باندې قرې ساو باندې بز دغه په سين باندې کار وکم هغه به جدا کم دنه نو په داخل له داخل کې دا محمد صلی الله علیه وسلم لغه جوړ کو لکه يهود چې دا عدد د 2000 یومل باندې عمل کوي نو اول په داخل کې زال پیدا کی هغه په شاوټه په چې دا بدر کدا بدر دا داد به چې د 64 ورانه نو بس داخل کې په تایید و اشاره کې به اورته چلګه به د دې طرف ورته د د دنیا په شروع کې دوی دا لري حویب نخته بهولې مې ده کړبه زو حکم د مر به ویلې وېدا وره دی مشر شید کعب ابن ما اسد القرزی د دې يهولو आवाज اورته و چې کعب بغیر غاګونه کې هغه پوښتنه چې ده خو به څه تشدله هغه کعب ابن اسد بغیر غاګونه دریم کړته اورته و چې کعب ابن اسد, آسد, آسد تلګه چې بچو دې نه ډارې کې چې روړې نه ډارېږي يهوډم راځي تا خلک دي خلک په خیرت کې شي چې تاسو سره داو کو تاسو سره سوال دروازه او تخلاص سگه بچو مخ خلکو د سټرخانې روړې ورکو تاسو مالو روړې نه لري ته خبر نه دي حي ابن احمد ورته لوي نه وې د دې په څومره چې محمد سره د ملګر نن وژلې کیچ تزمون سره ودرېګا آغه یاد کار خو ځنه شم چې مو سره اتحاد کړې اې د رسول الله صلی الله علیه و سلم ستا کړې چې مونږه ساسرانه ستاسو په خلاف ساسره ودریګو او نسو په طرف پریدو مونږ دا کار نشو کولای وی ګورماته سلیزت راوړې ده کا بیا صبر ته ویل به شرابه وته مونږ له بیزت راوړې دوه ورځې د شپې په مشه راوړې د شپې قواوی د شپې دیل کایو درې با چې د اولو د آخر پته نه لګي لزر قواوی ني قسم په د شوरीज دروډې چې ساس کې باره بکنی شاسه ګړس دلیل په دې چې يهود قواوی دو ک چرتم تکې تک ایمانوونه غیر دوونه د جګړی والي صرف ها هو کاش پوشي کې دي خبر د معلو چې ور موج بې ونی دي دکه پخپله دوی خپل دو دو حالولي راې مسلمانانخورور کې چې دا داسې ورز ده دا بارانبتې کې نه خللو بیادهونه چې واې ګرسګس دی نه ګ د ډیر خوا می را وي خو آخره دا سرت وک کې ی پرې خبر ګړي چلنا چل. غیرتون اوروواچل. کابینه صبر اسد ورته ویلي و سې دغه په موافقه ما ته کوم څه په تدید به خو شرط په کې درې چې به تاسو ګرتیک تنه د جنګ دوړ یا به مونږ ټو یا به ویلو کچېر د جنګ وبل شو درمکه مشکم به ته د نور خلک کار به نو مرو بنو ازو بنو شریمو بنو فزارا مونږ دلته پاتیو قسم په الله چې داخله به زمونږ چاپر شي خځب مونږ نوالی دا مونږ نه تاسو تا معلوم ندی سینې اور د خراب وشو وېز سر پات کېګم هکدا شي که چې ور در رسول الله کوې پتاره وګرځي دا مجاهدين کداخله استاد سره د کور کې ناشونه ناشې به لري پرې قسم په الله چې اعلان دي کېږي خدای دوکه کې چې څنګه دوکه کې نو يهودو کې کارو متشلئ ویلي چې د خلکو اكمالاتي د خوراک او شاک پرګرام ودا دارښتاس مونږ شو او خان ورش وروګل بلپل جو شروع نبی کریم علیه السلام مجاهدين اطلاع اوره شروع وکړو لسه شلو کاریتي دا سره لاړی رکیر سره وېدا څنګه سره پیدا که سبا موږ دا جنگ به سر وګټو او دې باندې قریزو به انکار کولو ورته بو چې دلیل کې دا ښه ندی دا مجاهد سره هغه به اسناد ځان سره پیدا کی هغه سره چې هغه مجاهد درشین هغه سره جسط په خلاف دی چې سره ودرېګم سره زن ځان سره والا چې کله داش نه اوتګتي دلولاړل نبی بدا دې ګروان نو نشو میدان نه راکش کی چې تذکر ولې کړي هغه یو ماغه نه وکړي دار اسناد دا کار د کړه په تاریخ دا کار د کړه په تاریخ دا کار د کړه په دې تاریخ دا په دې ته موږ معلومه شو الصلور مجاهدین ولې قماندانان رسول الله ورته ویل حالات معلوم کړي دوه قوم سره اتحاد کړي چې خبره ما تکړه نه یو په هغه کې صادق ابن معاص صادق ابن عباده عبد الله بن رواحه او خوااتم الجبير دا الصلور ولې قماندانان و رسول الله دې روخي سره د شیراو جدا کړي ورشي کابه نه چې موږ سره په او کنا خبره ما تا کړي او کچیرتا بل فرج او تقدیر په خپل لوز باندې کلا کولاړو د يهودو غره په خپل لوز نه ودرېږي نبي تاسو اعلان وکړي د ټول مجاهدینو په وړاندې باندې چې بالکل هغه په لوز باندې ولاړ دي چې د ملګرو سره په زیش او کچیرتا لوزي ما تا کړي او نبي مر اشاره راکړي په اشاره تو خبر راکړي وجدار ک تاسو مال اشاره باندې خبرونه کې همخه هم خبرته ویلې چې دیش مښمن ډېر به وشیلې تاسو انسانان د مجاهدینو منسان دي دغه جوړ دي چې زه ته خو را شینو مرعوب کیږي بلکی کی بل <سؤال> دوی په مخ کې بده خبر نه کوي اشاره کوي داغه همت کمزورې شي بلکی په ماکه شهمت کوي فرېدي دوی په شواراله <سؤال> صاد ابن ماس صاد ابن ربهادا او دقه شن خواات ابن جبير عبد الله ابن رواهاب اواز اورته و کې چې اپلارانو تاسو در رسول الله صلوات الله سره اوس باندې پاغل اوس مانه پاتې پاتې نه او غوټول د کلاګان نشرونه جکره ومن رسول الله رسول الله اپ چوک دي به ورته غل و تاسو سره محمد صلی الله علیه وسلم سره پاګه بیعت باندې پاتیو کنه ماتم کې محمد صلی الله علیه وسلم لکه انزله وکړي و محمد تد شیشي چې دا خبره کله اورید او هو دا خو وختري يهود د قشان خلک دي دا برسره ولادي منډي ترړي بکه اخر کې بيچه زيد رشتره بيبا در خپل اشنا سره ودريک د رسول الله صلی الله علیه وجلادین رانا شاد ابن معاذ شاد ابن رسول الله صلی الله علیه و سلام و عورت عزل قاره دا شپرو شپردامه چې لشکره سان د عاصمه مې ثابت انصاری یاد مرشد ابنی ابي مرشد الغنوي په قيادت کې شغله کسن لګیل شي وو اته جاسوس لپاره یا دعوت لپاره علاقه کې چې شهیدان کړو عاصم چې شو خو به شپ تقریبا سلوي خو رجی اغه زوړندو چوي عزل قاره مجاهدين طول پښو شو او او خارو اخر مجاهدونو موږ چې ترشه یو نو دوم رخمګر په مجاهدینو باندې راغی نبی کریم علیه الصلوات والسلام د ملګرو ما بین کینه شوې صادره سره واخصو کې او د ملګرو نو چت شولاړو د شي جدازه کې څملہ سو د صادره په ځم باندې راکش کې ډیر انتهی درد منش چې داسې صورتحال شو په داخل کې هغه خل چې موږ سره ویاتونه دي او فلان او فلان او فلان ملاسو ملاسو ملاسو یو د می صادره سره خارکه وی ویلې اب شروع ملغرو زیری حاصل کئ بیورت وی حاصل کئ ان شاء الله داخل بماتی گوم مجاہدین لب اللہ غفر برکئ نکبل چرشم بروز منی مندیو بے بددی باز نظامی چکری چ عالی شهر میدان لروتے او د محمد رسول اللہ تروروا اغه میدان لروت اغه شهر کا پیرانو او بيدي قسيب بيدي بذكر دي بل چرشم بروز منی بے بدی قشی پیدی بژیکرکو رب العالمین د دنیا پر ارزی کی او یہود نسورا سره د ملغرو زیل رسول لري وصلی الله تعالی علی خیر محمد والیہ واسواب اجمعین